Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salawat dan salam ke atas nyungan Nabi Muhammad wasallam. Hari ini kita sambung pencerahan tajwid Pada surah-surah pendek Di ayat yang ke Di, di juzuk yang ke-30 Kali ini kita berada pada surah yang ke-104 Surah Al-Humazah Dimulai dengan Ayat 1 Surah Al-Humazah Surah yang ke-104 Muka ke surah 601 Kita mulakan dengan Ayat 1 A'unzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Waw ya' mati di atas wai, wai Apabila jumpa huruf ya' mati Huruf waw mati Sebelumnya di dahulu albari atas. Seperti itu. Jika saya menggunakan huruf uau, uau ya mati di atas uwai. Jika saya menggunakan huruf uau juga, uau wau mati di atas wau. Begitu. Jika saya menggunakan huruf lam, lam ya mati di atas lay. Dan jika saya menggunakan huruf lam pada wau, lam wau mati di atas lau. Jim ya mati di atas jai, Jim wau mati di atas jau. Sin ya mati di atas sai, sin wau mati di atas saw. Jika dia amati, empat-lima contoh yang saya beri itu, terdapat bunyi au dan ai. Au pada wau yang mati sebelumnya ada luar balik atas. Dan ai pada yak yang mati sebelumnya ada luar balik atas. Cuma bunyi berbeza apabila menggunakan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Wai, wau. Yak, yai, yau. Jim, jau, jay Sin, sau, sai. Begitu. Maknanya, bunyi au dan ai ialah untuk bacaan lin. Yang, yang dikaitkan sebagai uh, lembut, lunak, mudah atau tidak memperatkan lidah. Sebahagian daripada guru tajwid saya mengajar ia yang dibaca pada kadar dua harakat. Jadi ia agak bertempo sedikit. Tambahan pula pada huruf waw dan yak itu ada sifat rokhawah, suara yang mengalir. Jadi bunyi bacaan lin ini mestilah sampai ke makhraj huruf masing-masing. Pada huruf yak makhrajnya sampai ke tengah-tengah lidah. dan pada huruf waw, Uh, mulut akan memuncung dalam bentuk bulat atau O. Contohnya, jauh. Kalau huruf, uh, pada badai yak, huruf jim, jaih. Jauh, jaih. Waih, waw. Begitu. Ada sifat rohawah pada kedua-dua huruf, waw dan ya yang mati. Dan pada huruf ya makhrasnya di tengah-tengah lidah. Pada huruf waw, makhrasnya, mulut akan memuncungkan seperti berbentuk O atau bulat. Ya? Begitu. Baik. Wai. Kemudian, lam dua depan lun bertemu dengan lam pada kalimah yang lain atau dalam dua kalimah. Kerana idram ini berlaku dalam dua kalimah. Jadi, lam lam sabdu dua depan lul. Lam lam sabdu dua depan lul. Bunyi lun itu hilang, lenyap ataupun uh, masuk atau gabung sepenuhnya pada lam yang bertasdid. Jadi, bunyilah dia wai lulli ia dipanggil sebagai idgham kamil yang masuk sempurna atau idgham bila gunnah kamil begitu bacaan pada kadar satu harakat ya li kemudian kulli wailul li kulli humazatin wailul li kulli humazatin perhatikan humazatin ta lam sabdu dua bawah til sama seperti 10 minit sebelum tadi tanwin humazatin satu kalimah lumazatin satu kalimah berlaku sekali lagi idgham dalam dua kalimah idgham bilaghunah idgham bilaghunah ni ada dua huruf yang terlibat idgham bilaghunah ialah apabila nun mati atau tanwin tiap-tiap tanwin tersembunyi nun mati nun mati yang tertulis itu yang tersurat nun mati pada tanwin yang tersirat Maknanya kita tidak nampak tapi ia ada. Sebab apa kita tahu ia ada? Sebab tiap-tiap bunyian ada nun mati. Tiap-tiap bunyi in ada nun mati, tiap-tiap bunyi un ada nun mati. Un in un. Gunakan ta tantintun. Gunakan jim janjenjun. Gunakan qaf qanqinqun. Semuanya ada bunyi un in un. Kalau pada bacaan ini semuanya bunyi ai atau au begitu. Sebagai kaedah saja yang saya terangkan ini sebagai kaedah untuk memudahkan saja baik humazatin asalnya tanwin bertemu dengan lam hukum idgham billagunnah ini melibatkan dua huruf yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ra yang berlaku dalam dalam dua kalimah jadi bacaan ini akan pergi bunyi begini humazatil lu tanwin baris di bawah yang berbunyi tin itu lenyap lebur atau gabung sepenuhnya atau masuk sepenuhnya pada lam yang bertasydid jadi, hu mazatil lu. Sebab itu ia dipanggil idram kamil kerana masuk sempurna, hilang lenyap sepenuhnya bunyi tin tersebut. Idram bilaguna atau idram kamil atau idram bilaguna kamil. Hu mazatil, lu mazatil. Baik. Lam depan lu di atas ma, zaid di atas zat tak dua di bawah tin. Bacaan wasal, bacaan wasal pada ayat ini ialah wa ilul liku lu mazatil. Bacaan wasal pada ayat ini. Tetapi tak merbutah yang dihujung itu. hendaklah dimatikan kerana waqaf. Maka ia bertukar kepada hak sukun. Atau hak mati. Maka ejaan pun bertukar daripada. Zatin kepada. Ejaan bertukar daripada. zaidat di atas zah takdua dibawatin. Kepada zai ha mati di atas zah. Waqaf hamas. Melepaskan nafas. Lumazah begitu. Bukan lumazah sahaja. Lumazah ada bunyi ha' hamas. Eh, ah, ih, oh. Uh, Aha, ah, ih, ohu uh, begitu. Kita ulang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin. Wailul likulli humazatil lumazah. Begitu. Baik. Um insya-Allah saya besok akan lanjutkan dengan sedikit lagi tambahan hukum di ujung itu. Cuma saya nak menunggu Uh, pencerahan pada ayat kedua baru saya fasalkan hukum apa yang terjadi pada bacaan wasal um, yang akan bersambung dengan ayat dua insyaallah pada esok hari insyaallah mudah-mudahan bermanfaat itu semua dan ramai orang boleh memperkati kualiti bacaan terutama sekali ayat-ayat lazim yang biasanya dibaca atau dilangginkan ketika salat insyaallah. Wallahu a'lam.